Най-щастливият ден 16-та лекция от учителя, държана на 6 февруари 1924 година, София Мир Мирът носи Божията радост Размишление За тема ще имате най-щастливия ден в годината. Упрежнение. Дясната ръка на страна. Движение на китката нагоре и надолу. Отначало бавно, с постепенно усилване и пак с ослабване. Дясната ръка се прибира свободно. Същото се прави с лявата ръка. После и с двете ръце едновременно. Почивка. Двете ръце, успоредно напред. Постепенно разтваряне ръцете на страна с движение на китките. Трептене. Прибиране на ръцете напред, пак с трептене. Това упражнение се прави няколко пъти. Ръцете, успоредно напред. Бавно издигане на ръцете от страни на главата до над главата и бавно снимане пак напред. Седем пъти. Един път обратно движение. Ръцете успоредно напред, издигат се над главата и се спущат покрай страните на главата напред. Пак първото движение 4 пъти. Ръцете спират успоредно напред, движение на китките стрептени при постепенно усилване и отслабване, ръцете настрани и долу прибрани. Като си движите ръцете, какво усещате? Имате ли усещане за допиране на някакво пихтиеобразно вещество? Да. Иллюзия ли е това или действителност? Щом движите много бързо ръцете си, усещате, като че се допира нещо до тях. На какво може да отдадете това? Имате ли всички еднакво усещане? Когато някой от вас е неразположен духом, нека направи това упражнение. По такъв начин, всеки от вас може да трансформира своето състояние. Още първият ден, щом ви се отдаде случай да направите упражнението. Направете го и вижте какво влияние ще ви окаже. Той е един цар за всички ви. Някой път може да не успеете напълно, но все-таки 85% ще имате резултат. Неразположен сте, подвижете си ръцете. С това упражнение ще се привлече магнетическа сила и тя ще ви помогне да трансформирате състоянието си природата има един закон, според който може да се определя възрастта на дърветата. Например, у малките дръвчета клоните са винаги изправени. Колкото едно дърво започва да остарява, толкова клоните започват да се прививат към земята. Този закон за растенията е същият, както и у човека. Човек, като мине известна възраст, някой път започва несъзнателно да се прегърбва. Това е идеята. Това прегърбване проистича от изменение на теченията, които действат в неговия организъм. Това учение, което придобиваме, ако не го приложим, ние ще приличаме на онзи Търновски адвокат, когото хващат разбойници между Търново и Сивлиево. И намират в джоба му два револвера, запазени. Питат го: Защо са ти тия револвери? За зор заман. Ами от този зор заман по-голям има ли? Те го набили и му казали: Като не знаеш да носиш револвер, защо го носиш? Той си казал: Втори път вече без револвер ще ходе. Знанието има сила само когато се прилага. Сега, изобщо. И в трите свята, и в материалния, и в умствения, и в духовния свят, всякога хората търсят най-лесния метод за прилагане. Например, българинът, щом го заболи глава, ще викне врачка да помаха с ръка, да му побае, веднага да му отнеме главоболието. Изобщо, у всичките хора има стремеж към лесното. Те не обичат мъжните работи. Щом си яви една малка мъжнотия, една мисъл, която не можем да разрешим, или едно тягостно чувство или действие, винаги се намираме в едно противоречие с обкръжаващите и със себе си. В един свят като сегашния, тъй както материята е създадена, тъй както нашите тела са устроени, ние не можем да очакваме животът ни да бъде лесен. Този живот който сега имаме, е един от най-мъжните. Всички трябва да го знаете. Ние се намираме сега при най-мъжния живот, не отвън, а отвътре. Че е Тъй, може да се уверите от това, че вие не можете да намерите двама души, които да мислят еднакво и да си хармонират. Някой може да си поклати главата, че е съгласен, но той не е съгласен. Няма да намерите двама души, съгласни с едно и също. Ако намерите двама души, които са съгласни в своите мисли, то ако само им дадете да изпеят тона до, ще го вземат тъй чисто, че гласовете им ще се сливат. Ако двама души мислят еднакво, чувстват еднакво, действат еднакво, те ще вземат тона тъй правилно, че двата гласа ще се сливат. Ние казваме, че човек е трояк, т.е. има ум, сърце и воля. Този закон може да приложим и тука. Ако има общо съгласие между ума, сърцето и волята у някой човек, то вземе ли той този тон, пак трябва да стане същото сливане между ума, сърцето и волята му. Ето какво подразбира сливането. Тази форма, която умът образува, трябва да е така напълнена от сърцето, че нито една капка да не излива. Нито пък да остане празно място. Идеално да бъде запълнена формата. Това значи съгласие. Що му стане празнена във формата на ума, всякога се ражда известен дисонанс в живота. Тоест, някой казва, не съм разположен, не мога да обичам. Нещо ме стяга. Куравосърдечен съм. Това стягане се дължи на това обстоятелство, че формите на ума не са тъй идеално запълнени. Защо не са идеално запълнени? Всеки, който не знае как да запълни формата на ума си, той е духовен мързеливец. Духовният мързел е един от най-големите врагове. Духовните хора са много мързеливи. За тях трябва голям устен. От невидимия свят има изпратени духове, които стягат мързеливите, впрягат ги на работа. Имаш да даваш полица от 10-20 хиляди лева. Казваш, аз мисля да я платяли или да не я плащам. Как? Нищо няма да мислиш. Устен има. Седни някой, пише трактат. Професоре, стегнали са го студентите, срам го е от тях. заставени да пише. После, обществото, какво ще каже, срам го е от него. Съвременните хора, и професори, и проповедници, и учители, и свещеници, и майки, и бащи, никой не е свободен. Всеки е заставен с устена да работи. Не само те карат да мислиш, но те карат и да чувстваш. Така трябва да разрешавате въпроса. Вие казвате, аз съм свободен, аз чувствам така и така, имам такава мисъл. Не е така. Не сте свободни. Често вие се поставяте в положението на един критик. Съвременните хора приличат на двата бивола, които са влезли в локвата. Един от тях имал кал на гърба си половин сантиметр, а другият един сантиметр. Първият казва на втория, много си се окалял, много дебела кал имаш, а неговата е по-малко. И двамата са в локвата. и малката кал, и голямата кал в дадения случай произвеждат еднакви резултати. Когато дойдем до личния живот, до идейния живот в нас, всеки ученик трябва да има правилно схващане за себе си. За това лично схващане гърците са казвали «Познай себе си». Що значи да познава човек себе си? Да познава това същинското, което е в него. Не онова, което хората мислят за него. Не това, което той мисли в някои щастливи моменти за себе си, но да познава онова неизменното в себе си при всички случаи на живота си. Да кажем, има щастливи дни, когато човек е 100% добър. Има и такива дни в живота, когато той е 100% лош. Питам тогава, какво е спечелил човек? Като разделите 100 на 100, какво ще получите? Единица. Какво показва тази единица? 100 делено на 100 показва погрешки от втора категория. Единицата показва, че човек не се е държал за първата категория на божествения живот. От 1 до 10 това е първата категория на живота чистият, божественият живот. те съставлява единица за по-голяма мярка. От 1 до 10 е животът на Бога. От 10 до 100 животът на ангелите. Животът от втора категория, защото стоте е единица за хилядите, от сто до хиляда е животът на хората, животът от трета категория. Следователно, човек не може да живее като ангел. Защо? Защото той не разбира смисъла на единицата, т.е. той показва, че той не познава себе си или надценява. Или подценява своите качества и способности. Човек във всеки случай трябва да се познава. Сега забелязали ли сте как някой човек най-първо ви се вижда много добър? Казвате, аз виждам в лицето на този господин един много интелигентен, много добър човек. Човек с отличен характер. Не се мине и една година, вие казвате, аз съм се излъгал. Той не бил толкова добър. Сега виждам, че този човек бил лош. Питам ви сега. Тази промяна в първия и във втория случай, вярна ли е? Не, не е вярна. Аз мога да направя всеки от вас да бъде добър през целия си живот. Как? Представете си, че ви направя една хубава къща, с хубава градина. Имате на разположение трима души слуги, и то толкова умни и отзивчиви, че да познават всичките ваши навици, да да задоволяват всичките ви нужди. После направя да имате файтон, автомобил и каквото пожелаете. Всяко най-малко ваше желание да се задоволява. В този случай по-добър човек от вас няма да има. Идеален човек ще бъдете. Ще ви туря тогава 7 но аз мога да направя всеки едного от вас и най-лош човек. Може да ви пратя фада и след една година да станете рогат дявол. Как? Ще почна да ви отнемам един по един слугите. Най-първо единия слуга, после втория, четретия, следто и файтона, автомобила, градината, къщата. Докато най-после ви оставя гладен, гол и бос, без дрехи. Без шапка, окъсан. добър ли ще бъдеш? Това са неща, които стават постоянно в живота. Това е, което Бог върши с нас. Външният свят не прави това съчетание. Някой ще каже, че това е съчетание на нашата дихарма или на нашата карма. Съчетанието на дихармата прави човека щастлив, добър. Съчетанието на кармата прави човека нещастен. Лош. Кармата всякога подразбира лош живот. Кармата е закон за причина и последствие. Ние казваме, това е съдба. Той, което хората наричат щастлив живот, той е дихарма. Всеки един от вас може да бъде щастлив. Кога? Когато е свързан с Бога. Тогава човек ще има правилни отношения. И във всяко едно направление ще се развива правилно. Щом неговите отношения с този първичен принцип на единицата се развалят, веднага животът му започва да се разрушава. Вие ще кажете, тия работи ние ги знаем. Сега ще обясня идеята си. Да кажем, че имате тук правата линия А-Б. Тя представлява един път. От едната и от другата страна на тази линия има всевъзможни условия и красоти в живота. Допуснете, че тази линия е равна на 92 милиона мили. Представете си, че най-напред вие изминавате този път с бързината на светлината. После изминавате същия път с един локомотив. И третия път изминавате същата линия с биволска кола. Каква ще бъде разликата, когато приминете с бързината на светлината, с бързината на локомотива и с бързината на билоската кола? С какво ще се различава това минаване? С светлината вие ще преминете бързо и ще имате по-малко знания. С локомотива ще имате повече знания, а с билоската кола ще добиете най-много знания. Добре, друг случай. Представете си, че вие се движите с бързината на светлината, но сте сляп. Питам, като сте минали от едната точка до другата, какво сте придобили? Нищо. Да допуснем, че пътувате стрен. Пак сте сляп. Какво сте придобили? Нищо. Пътувате с биволска кола и пак сте сляп. Какво сте придобили? Нищо. Някой казва, зная това. Питам, ти когато минаваше с бързината на светлината, твоите очи отворени ли бяха? Казва, през това време аз спях, ама и дълго време не спах. Казвам, за да се премине тази линия с бързината на светлината, нужни са всичко 8 минути. Следователно, ти през това време си спал. Сляп си бил в твоето съзнание. Допуснете, че този път го преминавате стрен. Колко ще ви отнеме? Ще ви отнеме 250 години. Биволската кола пък ще ви отнеме няколко хиляди години, за да пропътувате с нея същия път. Тъй, че зависи дали съзнанието на човека е будно, когато той минава от една точка до друга. При това тази линия е разделена на сектори. Първото правило. Всеки трябва да се спре и да определи с какво пътува. С бързината на светлината ли? С бързината на трена ли? Или с бързината на биволската кола? Сега някой от вас, като имате страдания, искате да пътувате с бързината на светлината. Когато имате щастливи дни, искате да пътувате с някоя биволска кола. Защо? Възможно ли е това? Не. Има такива съчетания в природата, но тя всякога се коригира. Ако в един момент вашето щастие е кратковременно, а нещастието дълговременно, в следващия момент законът ще бъде обратен. Щастието ви ще бъде дълговременно, а нещастието кратковременно. Няма никакво изключение в този закон. Някой казват, аз не съм видял бял ден в живота си. Това не почива на никаква философия. Приятните и неприятните случаи в живота са еднакви. Само, че възможно е нашето съзнание при страданията да е било будно, а при щастието да е било в спящо състояние. Някой път може да е обратното. Нашето съзнание при щастието е будно, а при страданието спящо. Някой може да каже, тъй, Аз не съм имал в живота си щастие. Възможно е. Някой може да каже, аз в живота си не съм виждал нещастие. Възможно е. Това са само отношения, но това не са чисто философски разсъждения. Това не почива на божествената мъдрост. В природата всякога има равновесие. Сега мнозина искат само щастливи дни. Не, това е невъзможно. В живота има толкова щастливи дни, колкото и нещастни. Зададох ви темата Кой е най-щастливия ден в годината? Най-щастливия ден е Хикс, а най нещастния ден е y. най нещастния ден и най-щастливия ден свързват веришката на живота. Най-щастливата халка и най нещастната влизат една в друга и образуват едно цяло колело. Следователно, най-щастливия ден и най-нещастният ден винаги се допират. При това трябва да знаете, че като намерите най-щастливия ден в годината, до него седи най-нещастният. Тие щастливи и нещастни дни са относителни. Ако вашето съзнание е будно в най-щастливия ден на годината, ще намерите най-добрите условия, които са заложени от минали ваше съществувания и сега се реализират. В най-нещастния ден, тия разумни същества са заложили най-лошите условия на миналите ваши съществувания. Едните ще изправяте, другите ще използвате. Умният човек, като има най-щастливия ден в годината, през щастливия ден ще поправи погрешките на нещастния. Той, което спечели в щастливия ден... С него ще плати дълговете на нещастния ден. Който не е умен, като дойде нещастния ден Хикс, той ще каже, намерих една тайна, забогатях. Ще започне да еде и пие. Той няма да плати дълговете си, а ще затъне още повече. Тогава, вторият път, неговият нещастен ден ще се увеличи. В това отношение всички трябва да бъдете внимателни. Някой вярва, че в живота има късмет, има щастие. Да, има щастие, но щастието се обославя от миналото на човека. Само един умен човек може да бъде щастлив. Глупавият никога. Когато хората станат умни, ще бъдат щастливи. Щастието е качество на ангелите. Когато някой каже, аз не съм щастливите, Същевременно с това се определя и неговата интелигентност. Щом той е недоволен от живота си, в невидимия свят знаят, че той не е много умен човек, който казва, слава Богу, ще се оправи тази работа, на добър край води, за този човек има добро мнение, той е от умните. Сега, например, вие казвате, в този живот няма да го бъде, ама в следващия живот ще тръгне. На какво отгоре градите това? Нали всяко знание трябва да почива на нещо? Ами отде знаете, че следващия живот ще бъдете щастливи? Някой казва, аз сега не можах да завърша, но оставям това за следващия живот. На какво се базира това твое предположение? Вие трябва да знаете, че ако в един живот сте умрели щастлив, погребали са ви в голямо великолепие, Имало е 5-6 души свещеници, свещенници, владика, подиреви много войници, много свят, държали са над гробни речи за вашите добродетели и така нататък, всичко това много ви е радвало. Втори път обаче, като умрете, ще имате едно от най-нещастните погребения. И обратното е вярно. Ако вие сте умрели в един живот като последен бедняк, Втория път ще имате едно от най-великолепните погребения. За сега хората не са достигнали още до това да търсят безсмъртен живот, но мислят след като умрат, как ще ги погребат. Гледаш някой завършил университет с две дипломи, казва, ще се мре, но как ли ще ме погребат? И владиката проповядва безсмъртие на другите, но мисли как ще го погребат. И между вас, учениците, слушам да казват, как ли ще ни погребат? Как ще ви погребат едно от двете? Или с почести, или в мизерия? Това са двете крайни хълки. Между тях има други второстепенни веришки, второстепенни погребения. Никога не оставяйте сегашния живот, за да го реализирате в бъдеще. Това е крива философия. Ние може да насърчим известен човек, който умира, че в следващия живот, като дойде, ще има по-добър живот. То е за насърчение. Но когато аз говоря на себе си, никога не казвам втори път, но казвам сега. За мен бъдещето не съществува. За грешника, който умира, на когото греховете не са простени, има бъдеще но за праведния има само настояще, нищо повече. Онзи, който казва, за в бъдеще ще възкръсна, на него Господ не е простил греховете. Хората на любовта, обаче, може да говорят само за сегашното, за божественото. Сега няма да изпадате в друга крайност. Това са само философски разсъждения, а когато дойдете до онова божественото, в себе си ще се поставите в положение да гледате на нещата от чисто божествено гледаще. Тъй трябва да разисквате. Онези от вас, които искате да мислите правилно, под думата сега ще разбирате условията, които живота днес, в този момент ви предлага. Използвайте ги за ваше добро. Тайна молитва. Мир. Мирът носи Божията радост.